Második rész Ártoá és a Konklávé Robert Gróf megérkezik Dulan felől egy páncélja felett vérvörös díszköntöst viselő óriás vezetésével, mint egy tucatnyi lovas érkeze. Átvágtattak egy kis falun, attól vagy száz ölnyire megálltak, Innen egy hepehupás bükkösöktől tarkított tágos fenségot láthattak. Az erdőségekkel szegett láthatár felé fokozatosan lejtő búzaföldeket. Itt kezdődik Ártoá, nagy uram, fordult a kis csapat vezetőjéhez az egyik lovas, Jean de Varen úr. Íme a grófságom, végre, itt van a grófságom, kiáltotta az óriás. Íme az én jó földem, amelyre tizenöt esztendeje nem tettem a lábam. Déli csend terült el a nap égett Csak a vágtatástól még ziháló lovak lélegzését és a hőségtől bódult rovarok rögtét lehetett hallani. Robert Dartoa hirtelen leugrott lováról, a kantárt odavetette szolgájának, lorménak, aztán a növényeket, legázolva felkapaszkodott az egyik lejtőre, és rálépett az első búzatáblára. Társai nem mozdultak, tiszteletben tartották magányos örömét. Robert öles léptekkel haladt a derekáig érő immár súlyos aranyszínű kalászok között. Tenyere úgy simogatta a gabonát, mint egy kezes ló sörényét, vagy szeretője szőke hajzatát. A földem, a búzám hajtogatta. Aztán látták, amint hirtelen a földre veti magát, elterül, hempereg, bolondul fetreng a növények között, mintha csak egyé akarna olvadni velük. Teli szájjal harapott a kalászokba, hogy a mag szívében az aratás előtt egy hónappal érződő, tejízű zamatot. Még az sem zavarta, hogy közben ajkát felsérti a búzaszakálla. Szinten megmámorosodott a kék égtől, a szikkadt földtől, az izegő szárak illatától, és egymaga olyan pusztítást okozott a vetésben, mint egy falka vaddisznó. Végül kevéjen és ziláltan egyenesedett fel, és öklében egy durván kitépett gabona csomót szorongatva tért vissza társaihoz. Lormé, kapcsolt ki a köntösem, utasította szolgáját, és fűzd ki a páncélruhámat. Amikor ez megtörtént, a maroknyi az inge alá, a csupasz mellére csúsztatta. Isten nevére esküszöm, nagyuraim, kiáltotta harsányan, hogy ezek a kalászok mindaddig a keblemen maradnak, amíg az utolsó göröngyig vissza nem szerzem grófságomat. Most pedig harcra fel! Nyerekbe pattant, és vágtára fogta a lovát. Ugye, Lormé, kiáltotta, a szilaj száguldás keltette szélbe. Ugye, itt szebben dobban a föld, lovunk patája alatt. – Persze, nagy uram, persze! – felelte a gyengéd szívű bérgyilkos, aki mindenben osztotta ura véleményét. – De nyitott köntösen nagyon is lobog. Lassítson hát kisé, hogy megigazítsam! Egy ideig így lovagolta, aztán a hirtelen süllyedő fenség mélyedésében a tágas térségen robára napfényében csillogó páncélos hadat pillantott meg, a fogadására összesereg lett 1800 fegyveres. Soha nem hitte volna, hogy így sok híve jön el erre a találkozóra. – Ej, ha, derék munkát végeztél cimborám! – kiáltotta elragadtatva Robert. Amikor ártóállóvagjai felismerték vezérüket, hatalmas üdvribalgás harsant felsoraikban. Isten hozta Robert grófunkat, sokáig éljen, ami nemes urunk. A legbuzgóbbak feléje irányították lovukat. koccant a sok tért páncél és a láncsahegyek úgy hullámzottak, akár egy második gabon tenger. Ho-ho, itt van Kamond is, és Suastre, felismertem a címereteket bajtársaim, unjongott Robert. A sisakok felemelt rostéje mögött fel lehetett ismerni a lovagok verejtékben úszó, de harci kedvtől sugárzó ábrázatát. A vidéki kisnemesek közül, sokan apjuktól vagy nagybátyjuktól örökölt, ósdi divattyamult páncélt viseltek, amelyet jól rosszul saját méretükre igazítottak. Ezek a páncélok még az est előtt felsértik izületeiket testüket véres sebek fogják borítani, de a csatlósok podgyászában mindenki hozott magával egy-egy köcsögnyi sebbalzsamot, meg kötözésre alkalmas gyolcsot. A Robert előtt felvonult a katonai divat egy évszázad óta ismert minden változata. A különböző formájú sisakok, az alattuk viselt acél védők, Némelyik páncéling, vagy vastakkard még az utolsó keresztes hadjárat idejéből származott. A tartomány piperkőc, daliái, kakas, fácán, vagy pávatollal cicomázták fel sisakjukat. Mások aranyozott sárkányt viseltek, sisakforgógyanán. Sőt, az egyik lovak hivalkodón messzelen női felsőtestet erősített oda, hogy még feltűnőbb legyen. A frissen festett, rövid pajzsokon, rikító színekben pompáztak az ősiségük szerint egyszerű vagy bonyolult címerképek. A legegyszerűbb jeleket természetesen a legrégibb családok használták. Éme Sanvenant, Longville, Longvillé mutatta be egymás után a lovagokat Robertnak Jean de Varen. Nagy uram híve! Nagy uram híve, mondotta mindegyik sorra a neve elhangzása után. Néhány büszketartású legénykének, aki első ízben öltött harcimázt, Robert megígérte, hogy saját kezőleg üti lovaggá, ha bátran viselkedik az elkövetkező csetepaték alkalmával. Ezután elhatározta, hogy két marsalt nevez ki, amint a királyi hadjáratokban volt szokás. Elsőnek Outpornil urat jelölte ki. Aki igen tevékenyen működött közre, ez zsivajgó nemesség összeterelésében. A másik, lássuk csak, talán te, buval, jelentette ki Robert. A réges Marsalját Bomonnak hívják, nekem Búvalom lesz. A szójátékokat és kétértelműségeket kedvelő kisnemesek nevetve ünnepelték Jean de Buvalt, akit tehát e neve miatt emeltek marsallá. Most pedig Robert Nagyuram, kezdte Jean de Varen, melyik úton óhajt elindulni. Menjünk előbb Polba, vagy egyenesen Árázba? Egész Ártó Á csak választania kell. Melyik út vezet Hesdimbe? Amelyiken Nagyuram áll. Freventon keresztül. Nos, mindenek előtt atyáim várkastélyába akarok menni. A lovagok között nyugtalanság támadt. Ez bizony nagy baj, hogy Robert Dartoa alig, hogy megjött, már is hezdénbe akar szaladni. A fején mesztelen alakot viselő Suastre, aki a múlt őszi zavargásokban már ugyancsak kitüntette magát, megszólalt. Attól tartok, hogy a várkastény nem alkalmas nagy uram fogadására. Hogyan? Még mindig brosszé urul benne, akit cívakodó rokonom telepített oda. Nem, nem, Jean de Brosszét menekülésre késztettük, de közben kicsit megrongáltuk a várat. Megrongáltátok? kérdezte Robert. De csak nem égettétek fel. De hogy nagy uram, hogy a falak szilárdan állnak. Csak kicsit feldúltátok, ugye, kedveskéim? Ej, ha csupán ennyi az egész, akkor jól tettétek. Ami a Hitvány Maoé, -e, a Disney Maoé, -e, a Caffat Maoé, -e, mind az a Kegyelmeteké, nagyuraim. Szétoztom Kegyelmetek között. Hát lehet nem szeretni ilyen bőkezű nagyurat. A szövetségesek újabb hangos ordítozással kívántak hosszú életet, nemes Robert Grófjuknak. Aztán a lázadóhagy megindult Hestén felé. Késő délután érkeztek az Ártóágrófok megerősített városának 14 tornya alá. Maga a vár csak nem 5 hektárnyi területet foglalt el. Mennyi adóba, robotba és verítékbe kerülhetett a környékbeli szegény embereknek ez a mesés építmény, amely azért épült, legalábbis nekik így mondták, hogy megvédje őket a háború szenvedéseitől. Márpedig a háborúk egymást követték, de a védelem nem bizonyult valami hatásosnak, s mint hogy lényegében mindig a vár birtoklásáért harcoltak, a lakosság inkább a vályok vizsgókban lapult, és könyörgött Istenhez, hogy kerülje el a lavina. Az utcákon adig lézengett valaki, hogy Robert urat ünnepelje, az előző napi fosztogatástól már eleget szenvedett emberek elrejtőztek. A vár környéke sem nyújtott vidámabb látványt. A csipkés oromzatra felaggatott királyi helyőrség már kezdett hullaszagot árasztani. A csirkék kapujának nevezett főbejáratnál a felvonó híd le volt eresztve. A vár belseje is vigasztalan képet mutatott. A pincéket elárasztotta, a bor, döglött szárnyasok hevertek mindenfelé, az istálló felől a telt tőgyű tehenek panaszos pörgése hallatszott, és a belső udvarokat ritka fényűzésként borító téglákon a nemrég lezajlott mészárlás nyomán terjedelmes vértócsák rajzolódtak ki. Az ártóálc család lakó épületeiben lévő ötven terem közül Robert derék szövetségesei egyet sem kíméltek. Amit nem lehetett elhurcolni a szomszédos udvarházak díszítésére, azt ott helyben elpusztították. A kápolnából eltűnt a zománcozott nagy kereszt, valamint kilencedik Lajos Melszobra, amely a Szentkirály csontjainak egy szilánkját és néhány hajszálát tartalmazta. Nyoma veszett a nagy arany kehelynek. Ferré Pikmin emelte el, és nem sokkal később egy párizsi kalmárnál bukkant fel, Eladásra számva. Ellopták a könyvtár tizenkét kötetét, elcsorták a jáspisból és kálcedonból készült saktáblát. Máó ruháit, fésülködő köpenyeit, fehér fehérneműit, a kisnemesek szép ajándékgyalánt adták ágyosaiknak. Még a konyhákból is kirámolták a bors, gyömbér, sáfrány és szegfűszek készleteket. Törött edények cserepein, tépet brokátokon lépkedtek, csak összeomlott ágyak függönyeit, széthasogatott bútorokat és szakadozott szőnyegeket lehetett látni mindenfelé. A lázadás fő kolomposai kísérestelkedve követték szemle, szemle útján Robert. De az óriás a pusztulás minden újabb megnyilvánulása láttán, oly harsány, oly őszinte nevetésre fakadt, hogy hamarosan ismét felvidultak. Mau, a cimerterem falai mentén felállította az Ártoá és grófnyit ábrázoló kőszobrokat, az első őstől kezdve önmagáig. Bár ezek az arcmások mind hasonlítottak egymásra, így együtt mégis nagyszerű látványt nyújtottak. Itt, nagy uram, nem akartunk kezet emelni semmire jegyezte meg Piku Igni. Rosszul tettétek cimboráim, felelte Robert, mert e képmások között legalább egy nekem nem tetsző fejet látok. Lormé buzogányt ide. Megmarkolta a szolgája, nyújtott a súlyos, láncos buzogányt, háromszor megforgatta a feje felett, és pompás lendülettel lecsapott Mao képmására. A szobor megingott talapzatán, és a nyakról levált fej szilánkokra zúzódott a kövezeten. Ez történjék az Eleven fejjel is, miután Ártóán minden szövetségese hosszú sugárban lepisálta, harsogta Robert. Annak, aki kedvétleni a rombolásban, ez csak a kezdetet jelentette. A szegekkel kivert vasbuzogány fenyegetően lobálózott az óriás markában. Ó, az én tetvesnéném csak azért foszthatott meg Artoától, mert nem zöm, és Robert lecsapta apja, Fülöp gróf szobrának fejét. Mert nem zöm elkövette azt az ostobaságot, hogy előbb halljon meg, mint ezin. Ezzel lefejezte nagyapját, második Robert grófot is. Hogy én ezek közt a képmások közt éljek, amelyeket a néném saját dicsőségére állíttatott, holott nem volt rá joga? Leonnan, leonnan, őseim, előről kezdünk minden. Remektek a falak, kőtörmelék borította a földet. Ártoá bárói elnémultak, lélegzetük is elállt, e mindent elseprő láttán, amely messze meghaladta az ő erőszakos cselekedeteiket. Már hogy is ne, valóban, hogy is ne engedelmeskednének szíves örömest egy ilyen vezérnek. Amikor Robert végzett nemzetségének lefejezésével a láncos buzogányt belevágta az egyik ablak üvegébe, aztán nagyot nyújtózkodva mondta. Most már alkalmasabbnak érzem magam, egy kis társalkodásra. Uraim, híveim, bajtársaim, mindenek előtt azt akarom, hogy minden városban, minden kerületben és várbírtokon, amelyet felszabadítunk, Mao igája alól, jegyezzék fel az ellene felmerült panaszokat. Részletesen sorolja fel ez a lista a gonoszságait, és ezt a pontos beszámolót utána küldjék el Mao vejének, kapuzáró uraságnak. Mert ez az ember bárhol is bukkan fel, mindent bezár. A városokat, a konklávét, a kincstárt. Szóval küldjék el rövidlátó uraságnak, más szóval Vaksi Fülöp nagyorunknak, aki régenség kiáltatta ki magát, és aki miatt 15 évvel ezelőtt elvették tőlünk ezt a grófságot, hogy ő viszonzásul burgundiával hízlalhassa magát. Dögöljön meg az az állat, keredjenek nyakára a belei. Robertól az alacsony termetű, Zserát kiérez, ez a pereskedésben oly jártas férfiú, aki a királyi igazságszolgáltatás előtt képviselte az ártoái bárok ügyét, vette át a szót. Akadna egy vád, nagy uram, de az nem csak ártoát, hanem az egész királyságot érinti. Bármi belefogadom, hogy a régens számára sem lenne közömbös, ha kiderülne, hogyan halt meg fivére. Tizedik Lajos Az eleven ördögre, Zserárd, hát te is azt hiszed, amit én. Van-e bizonyítékod, hogy néném ebbe az ügybe is belekeverte, álnokságál? Bizonyíték, nagy uram bizonyíték, könnyű azt mondani, de a gyanú minden bizonyal alapos, és talán tanúkkal is alá lehet támasztani. van ismerek egy Izabel de Férinnes nevű asszonyt, meg a fiát Zsant. Mindketten varázsszerekkel kereskednek. És eladtak belőle egy bizonyos, de Hirszon nevű hajadonnak, beatrice -nak. Ezt a leányzót egy napon ajándékul adom nektek, bajtársaim, vágott közbe Robert. Már láttam néhányszor, és arca után ítélve úgy vélem, igazi ínyenc falat lehet a lepedőn. A két félinesz két héttel a király halála előtt a szarvasok írtására szolgáló mérget adott el Mao urasszonynak. Márpedig, ami jó a szarvasoknak, az épp olyan jó lehet a királynak is. A bárok röhögése jelezte, hogy megértették ezt a szójátékot. Tehát a méreg mindenképp szarvakat viselők számára készült, tódította Robert. Isten óvja Lajos felszarvazott lelkét. A nevetés még harsogóbbá vált. És mindez annál is inkább igaznak látszik, Robert, uram, folytatta kiérez, mert férin asszony tavaly azzal dicsekedett, hogy az átalakotyvasztott báital békítette össze a nagy oram által, vaksinak nevezett fülöp urat, Mau leányával, Johanna urasszonnyal. Aki épp olyan kurva akár az anyja. Rosszul tettétek báróim, hogy nem folytottátok meg ezt a viperát, amikor a múlt ősszel, éppen itt a markotokba került, mondta Robert. Szükségem van erre a ferinnez asszonyra, és kell nekem a fia is. Legyetek szívesek elfogadni őket, amint árászba érkezünk. Most pedig menjünk enni, mert ez a nap ugyancsak meghozta az étvágyamat. Vágjátok le az istálokban található legkövérebb marhát, és süssétek meg egészben. Ürítsétek ki mao halastavát, és hozzátok ide a maradék bort, amelyet még nem ittatok meg. Két órával később, mire a nap véget ért, a dicső társaság holt részeken fetrenge. Robert kellő számú kísérettel a városba küldte az italt elég jól bíró lormét, hogy leányokat kerítsen, akik kielégítik a bárók legényes kedvét. Nem nagyon törődtek azzal, hogy szüzeket vagy családanyákat rángatnak-e kiágyukból. A rémülettől jajveszékelő hálóruhás csapatot Lormé várkastély felé terelte. Mao feldúlt termei ezután ingerlő csatározások színhelyévé váltak. Az asszonyok sikoltozása még hevesebb szenvedélyre gerjesztette a lovagokat, akik úgy siettek az ostrommal, mintha csak a hitetlenekkel álltak volna szembe. A gyönyör vőstetteiben vetélkedve egy-egy áldozatra hárman is rávetették magukat. Rober a hajuknál fogva rántotta magához a legkívánatosabb falatokat, nem sokat törődve levetkőztetésükkel. A legyőzöttek még jajgatni sem tudtak, mert az óriás több mint kétszáz lép súlyával beléjük folytotta a szusz. Ez alatt Szóászré úr, aki valahol elhagyta szép sisakját, Öklét gyomrára szorítva két rét görnyett, és úgy okádott, mint zivatar idején egy vízköpő. Később a vitéze, egyik a másik után horkolni kezdtek. Ezen az éjszakán egyetlen férfi is elegendő lett volna, hogy fáradtság nélkül elmesse a torkát, ártóan minden nemes urána. Másnap rogyant inu dagat nyelvű, ködös agyú had indult útnak árász felé. Csupán Robert fickándozott oly frissen, akár a folyóból kirántott csuka, és ezzel végleg kivívta a társai bámulatát. Utközben megmegáltak, mert a környéken Maónak akadt még néhány várkastéja, és azoknak látása felingerelte a bárók bátorságát. De amikor Szent Magdolna napján Robert betelepedett árazba, férin az asszonyt hiába keresték. Az bizony a eltűnt. eltűn.